Radio Maranata sänder och jag heter Berno Vidén. För 100 år sedan så var det ett ekumeniskt möte i Stockholm. Och i det här programmet så vill jag lyfta fram eh, utifrån Levi Petrus. Han gav ut en skrift, den finns med i... Hans samlade eh, volym då med tio böcker. Där i en av böckerna. Så kan vi läsa det här budskapet som alltså gavs ut i augusti månad 1925. Det var en predikan som hölls av Levi Petrus. Med anledning av det ekumeniska mötet. Under ledning av ärkebiskop Natan Söderblom. Ja, det här mötet har ju fått eh, stora följdverkningar och det räknas på olika sätt som startskottet för en modern ekumenik som vi idag ser konsekvenser utav. Ja, allvarliga konsekvenser vill jag understryka. Först Ska vi gå till den här skriften eller predikan som blev en skrift där Levi Petrus alltså, eh, talade om denna ekumeniska rörelse. Och Jag vill ställa frågan, när Levi Petrus talade var det något tidsbundet för där och då- eller var det grundat i en övertygelse som vilar på Guds ord? Alltså är det ett, ett tidlöst budskap som vi behöver förmedla också idag? För att det Levi Petrus säger det är väldigt varnande ordalag då han lyfter fram det som ägde rum då för 100 år sedan inom kristenheten. Och utifrån det Lever Petrus sa så kan vi ställa oss frågan Var står pingströrelsen idag i dessa frågor? Vi ska ta oss tid att läsa några utvalda stycken ur den här Skriften, ekumeniska mötet i Bibelns ljus av Levi Petrus. och Först utifrån uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel. Ett kapitel där sjökan står omtalad. och Vi läser en bit in i det här kapitlet i boken. Det finns några drag i detta stora kyrkomöte- som stämma med skildringen om sjökan i uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel. Inte allt som sägs där kan tillämpas på detta möte. Till exempel att hon ska vara drucken av det heligas blod och av Jesu vittnens blod. Det ser man inte i detta möte. Sådana saker kommer inte fram här. Men det är säkert att inte är och dessa kyrkosystem lika toleranta alltid som då det är det på det ekumeniska mötet. Det finns särskilt tre drag angående sjökoväsendet som jag vill framhålla. Först och främst är det fråga om en stor sammanslutning av alla kristna samfund på jorden. Och sen parentes här boken. 13. Det ska bli en stor religiös makt i den yttersta tiden som ska stå som ett stort religiöst tröstvälde vid sidan av det stora politiska tröstväldet. En dansk huvudstadstidning skrev här om under veckans lopp att det ekumeniska mötet och den organisation som kommer att uppstå därur –blir på det religiösa området vad nationernas förbund är på det politiska. Det är alldeles riktigt. Det är vad Bibeln säger ska ske. Och en dag ska kyrkan, denna stora religiösa federation i världen, bli ett språngbräde för antikrist– den kommer att vara en plattform för vad skriften kallar det andra vilddjuret eller den falske profeten. Det ekumeniska mötet är därför ett verkligt tidstecken. Man säger att det är inte möjligt att få till stånd en sammanslutning av alla religiösa samfund. Till de romerska katolikerna är inte med. Men det är inte ekumeniska mötets förtjänst att påverkyrkan icke är med. Till den har blivit mycket varmt och hjärtligt inbjuden. Och man beklagar nu att icke-katolska kyrkan mottagit inbjudningen. Så det att påven icke är här och hans kardinaler inte predika i våra kyrkor- det är alls icke-ekumeniska mötets skuld eller förtjänst. Jag har fäst mig vid några uttalanden i ett par föredrag som hölls första dagen under ekumeniska mötets förhandlingar. Det var metropoliten Stefan av Sofia som höll ett föredrag om enheten mellan kyrkorna. Citat. Detta är ingen hemlighet. Att vad som till nyligen ansetts som en möjlighet nu håller på att bli ett faktum. Nämligen en enad kyrka som strävar efter Kristi rättfärdighets och fridens rike. För icke denna helgade sammankomst är det i sinne tillbaka till apostlarnas dagar. Känner ni inte den anda som rådde i salen i övervåningen i Jerusalem? Påminner Rikke detta det om apostlarmötet och om fädernas möte i Nicaea? Äro gick kedra hjärtan brinnande, liksom lärjungarnas då de var på väg till Emmaus. Nu då Jesus är mitt ibland oss och välsignar våra ödmjuka ansträngningar och bjuder oss till enighet och kärlek. Slutcitat. Längre ner så fortsätter han. Citat igen. Och nu känner jag mig manad att tillägga att vi må lyfta våra hjärtan i uppriktig bön till givaren av alla goda och fullkomliga gåvor. Och hör här. att våra fäder och bröder i Roms kyrka måste gå med oss i denna herrens strid. Ingen orsak finns varför det i detta stora kristna samfund skulle vara i de första lederna i denna strävan efter Guds ära och mänsklighetens bästa. Slut citat. Och Levi Petrus fortsätter så här. Här talas så tydligt som möjligt om vad man vill och det är bildandet av en organisation som ska sammansluta alla kyrkor till en enda kyrka. Det är målet. Och i denna stora alla kristna samfund omfattande kyrka vill man ha påvekyrkan i första ledet. Det har man inte förut sagt så tydligt men nu sägs det klart och tydligt i detta ekumeniska möte. Ja, det var jag ska läsa lite mera. Det här var alltså ur predikan som lever Petrus höll för exakt 100 år sedan. Vi har en tidning som heter Midnadsropet. Den ges alltså ut av Maranata-församlingen. Och i den tidningen så finns det väldigt mycket intressant och lärorik undervisning genom åren som lyfter fram just ekumeniken och farorna med ekumeniken. Den har också på ett speciellt sätt följt utvecklingen inom förlåt, inom pingströrelsen. Det man kan säga går från en pingstväckelse till en pingströrelse med fler och fler förgreningar ut i det ekumeniska Sverige Och där idag utgör den romerska katolska kyrkan en naturlig del. Det är skrämmande, men det är ett faktum. Jag ska, innan jag säger något mer om det, läsa ytterligare något som Levi Petrus då... Förmedlade 1925. Eh, vi ska se lite på konsekvenser av närmandet till den ekumeniska rörelse. För det leder ju det leder till att den fria kristna församlingen förs in i. Ett system, ett kyrkosystem och in under en kyrkolära där den personliga omvändelsen den rationaliseras bort. Istället förlitar man sig på kyrkliga sakrament, på prästers ämbeten och att man därigenom exempelvis undfår syndernas förlåtelse. Och så vidare På nyttfödelsen Alla de här centrala Och viktiga frågorna För evangelium För församlingen Det som handlar om omvändelse Tro på Gud Dop till Kristus och så vidare Allt det här rationaliseras Bort i den ekumeniska Kyrkovärlden Vi måste varna för det Det är oerhört allvarligt så här, skrev, så här sa Levi Petrus 1925, och det gavs sig också ut i skrift. Citat. Detta är några fruktansvärda saker som sammanhänger med detta. Ett sådant möte som detta måste nödvändigt bidraga till att andliga gränslinjer utplånas. Gränslinjer som är tydligt utmärkta i Guds ord- och som måste upprätthållas om ett verkligt andligt liv ska kunna existera i Guds församling här är inte fråga om huruvida man är frälst eller inte hur allvarligt är icke detta jag tänker på det frikyrkliga som kommer med och träffar präster av alla slag det är klart att ett sådant möte måste trubba av känslan för den personliga frälsningens betydelse. Så fort man går med i en sådan sammanslutning så måste man lägga åt sidan denna fråga. Man samlar sig om andra stora mål som man säger. Och lite längre fram. Detta ekumeniska möte är den största förberedelse för katolicismens införande i vårt land. Ja, man står ju och beklagar sig över att man icke har sina romerska bröder i bland sig. Ja, kyrkoek nu det var så långt lever Petrus och jag vill kommentera att kyrkoekumenik är ett hinder för en sann Andlig gemenskap Tänk att få bli avklädd av Allt religiöst prål Ta bort alla Prästkragar Alla sakramenten Alla helgonbilder Allt det här som ser så stort Och mäktigt och magiskt ut Få bort allt detta Och bli istället Iklädd Kristus Där kan en sann, andlig gemenskap byggas upp. Jesus han sa så här. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Låt oss gå ännu längre tillbaka i historien. Först till skriften. Alltså urkunden. Den plan vi har att följa. Och det handlar om församling, gemenskap, vårt uppdrag Och denna väntan vi lever i på Jesus snara tillkommelse Han som själv sa gång på gång Jag kommer snart Det budskapet ryms inte i detta stora, världsliga, religiösa eh, dessa sammanhang Nej Bibeln har ett budskap om att gå till honom utanför lägret Bibeln förmedlar ett budskap med spänning Där ropet om Jesu tillkommelse är närvarande Det här Maranata, kom Herre Jesus Det, är det vi kan läsa om i urkristendomen den som inte har Herren kär, han var förbannad. Maranata. Så skriver Paulus i sluthälsningen till församlingen i Korint. Och budskapet, ja det lyser som en röd tråd genom hela nya testamentet. Det handlar om Jesus, ingenting annat. Det handlar om honom och hans tillkommelse. Det handlar om en församling som är köpt ifrån jorden för att tillhöra Gud. Om vi går bakåt i historien Från kristendomen Och några hundra år Framåt För 1700 år sedan Så hölls ett annat kyrkomöte I Nicea. I skriften kan vi läsa om Fria församlingar Utan samfundsledare Kejsaren på den tiden Som jag nyss nämnde Konstantin Han kom att ändra på det. genom först då att avbryta den blodiga förföljelse som man utövade mot kristna församlingar och istället ge stora förmåner och tillsätta en överkyrklig ledare. Och här ser vi något av påvedömets ursprung. Imperiet, alltså romerska imperiets kassaskidor öppnades nu. Och församlingar, kyrkor, omdanades till att bli statliga serviceorgan. Så kan vi då se hur det här kyrkomötet i Nisea bidrog till att lägga grunden till påverkyrkan. Och de här effekterna som det har fört med sig, det ser vi ju än idag hur det formar stora delar av kyrkligheten. –Också i Sverige. Det är ett så kallat jubelår i år. Då man uppmärksammar, fast på ett annat sätt än, som, än det jag framställer det. Man uppmärksammar det här året och de här händelserna som var då för hundra år sedan– –och i för 1700 år sedan– reformationen talar man mycket om och, och så vidare och hör det här är så obibliskt det kan bli i år så utlovar vatikanen den kyrka som menar sig vara den enda riktiga den enda rätta de utlovar fullständig avlat vad är detta Alltså katolicismens lära om synd och förlåtelse. Man utlovar avlat till alla de som fullföljer vissa ritualer påbjudna av påvkyrkan. Exempelvis går du igenom vissa speciella portar det här året så kan du få fullständig synda förlåtelse. Det är bizart. Det är så främmande för Bibelns frälsningslära. Ja, det här är inget uppbyggligt ämne. Men i grund och botten så behöver vi ställa oss en fråga. Det är Kristusbilden. Vem är Jesus? Om man ställer den frågan kan man få många olika svar. Man kan säga att han är si eller så för mig. Och i det här religiösa sammanhanget är han på det sättet och så vidare. Och nästa person kan säga att Jesus är något helt annat. Men faktum är, och det här får vi tacka Gud för, vi har fått Guds ord. Det finns ett absolut svar, en konstant som är oföränderlig. Frågan som borde ställas är det här, vem är Biblens Jesus? Och i Bibeln möter vi en klar och tydlig undervisning om vem Jesus är. Och det är avgörande. Vi, några ord till då om katolicismen. När man går till bikten inom den katolska kyrkan, då kan man ju bli förlåten partiellt. Men under jubelåret så utlovas man fullständig förlåtelse. Exempelvis då genom att Uppfylla bikten, delta i mässan, göra pilgrimsfärder. Ja, man räknar med att miljontals pilgrimer under det här året kommer att besöka religiösa platser. och Speciellt Rom och de så kallade heliga portarna. Som jag sa, går man igenom dessa portar så utlovas man fullständig förlåtelse för, för sina synder. Det är bizarra villoläror. Och frågan. Vem är Jesus? Behöver få ett sant svar. Han finns inte. I detta kyrkosystem. Det är skriftens Jesus. Som ska proklameras. Det är många ekumeniska strävanden. Som äger rum idag. Där man för bara. Några decennier sedan aldrig skulle kunna tänka sig att det skulle förekomma på det sätt som det gör bland fria församlingar. Något väldigt allvarligt det är att dessa ekumeniska strävanden visserligen för kyrkoblock och religioner närmare varandra men de för oss inte närmare Jesus. Därför är det så viktigt för oss då att tydligt ta avstånd från dessa sammanhang och göra som Hebrebrevet säger, låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära det är ett ställningstagande och den bibelversen tror jag att vi kan applicera på denna kyrkoekumeniska rörelse budskapet om Jesus är avgörande det är tydligt i skriften. Det står, i inget annat namn än i namnet Jesus finns det frälsning. Ändå förkunnas det från olika kyrkliga läger att flera vägar leder till Gud. Exempelvis finns det inom Svenska kyrkan en feministisk rörelse som lyfter fram moders gestalter som gudinnor. Även om det inte sker officiellt då, men det finns där. Påverkan finns där. Och det är ju för sig inte så konstigt och svenska kyrkan mer är en politisk och kulturell företeelse än en kristen församling. Man har biskopar och präster som till och med förnekar Guds existens. Många inriktningar ryms inom kyrkans paraply, men återigen. Det för oss inte närmare Bibelns Jesus. Istället byter man ut Jesus mot ett slags flummigt väsen och säger att det här är Gud. Några ord till om den romerska kyrkan. Den har ju under historien utfört många illdåd, vet vi. Man har på de mest grymma sätt förföljt det man kallar kättare, bibeltroende, vederdöpar och så vidare. Och man har tvingat in människor under kyrkans paraply. Med dessa maktspråk så har man vilselett miljontals människor världen över. Och skapat sin makt, skapat sina domäner och så vidare. Det vi kan se man har så gott om idag. Det finns oerhört mycket litteratur att läsa om det här. Kyrkan uppmanar också att man ska be till Helgonen. Även om man säger då att det inte handlar om bön utan mer om att visa värdnad. Men i praktiken så är det ändå ren och skär tillbedjan. Och det här möter man mer öppet och ärligt i katolska länder. Ja, det gäller ju inte minst Jesu jordiska mor Maria som katolska lära upphöjt till himlens drottning. Man har skapat en lära stadfest i kyrkan kring Maria som inte har stöd i Bibeln. Det är totalt väsensfrämmande för Bibeln's undervisning. Och det stannar inte med de här olika avstegen med helgontillbedjan och kyrkliga sakrament som man under historiens gång du har konstruerat, utan man sträcker sig längre ut och uppmuntrar till religionssynkretism. Alltså man går utanför kristendomen. Och så Här kommer vi återigen in i hur det ekumeniska arbetet fördunklar evangelium genom att samlas och mötas på olika premisser- och försöka hitta gemensamma nämnare. Den framlidne påven Franciscus- han var ju liberal och karismatisk på ett påtagligt sätt. Han besökte Sverige år 2016. och Det året deklarerade han offentligt- Genom en publikation utgiven av Vatikanen: Att vi alla är Guds barn. I Vatikanens publikation så presenteras då fyra olika företrädare för olika religioner. Och de ställdes sida vid sida. Den ena säger: Jag tror på Gud. Sen flyttas bilden till nästa som säger Jag tror på Allah. Och nästa säger Jag tror på Buddha. Och till sist så säger alla tillsammans Jag tror på kärleken. Så för man samman alla dessa religioner och in, klart, under Vatikanen. För det är påven som står som den sammanförande länken. Och det här är Ytterligare ett sätt att vilseleda och föra människor bort från kunskapen om Bibelns Jesus. Den kunskap som är så viktig. Det finns många influenser som vill föra oss bort från Jesus. och Det drar oss närmare okultismens Jesus eller New Age. Där man inte har en klar och tydlig bild av vem Jesus är. Man ger sig ut i de här träskmarkerna och skapar sig olika bilder som inte är annat än farliga villoläror. Jag skulle kunna fortsätta att lyfta fram flera eh, varnande exempel som vi har under historiens gång om förkunnare så, så, som har presenterat då en Jesus som inte är Bibelns Jesus, men en Jesus som väldigt gärna får plats i kyrkoekumeniska sammanhang. Där man söker gemenskap med minsta möjliga nämnare, allt för att skapa fred mellan varandra. Det är inte biblisk enhet, men det är en sjökoenhet som Bibeln varnar för till sist gör upp med kyrkans falska sakramentslära, den som förmedlas via opånytt präster till inte ont anande människor människor som invagas i tron att de därigenom undfår syndernas förlåtelse inga sakrament inget universum kan frälsa dig ingen religion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 En gång för alla utgett sitt dyrbara blod och därigenom frälst oss. Det räcker och håller för tid och evighet. Gud välsigna dig och tack för att du varit med och lyssnat. Jag heter Berno den. Gå in på hemsidan midnatsropet.se så kan du där ta del av senaste numret av vår tidning. På återhörande.